Oh, vilket nummer det är ah, jag har faktiskt ingen koll här. Vi sitter här i Rosastan. Ja. Oh. är massen? Hur länge sedan vi kör den? Uh, kanske vill uta sig framför ut utom, uh, utom, utom, rikes, utom, utom, utom utomlägenhet utom Jo, jag, jag tänkte på Jo, det är, det är första semesterveckan nu ja. och Jag har faktiskt jag, jag och kolla på Det finns en någon Jag bara nu heter men, eh, SVT SVT eh, Sport Ja Två delar om en rikebrors Okej, okay, jag har sett att den svenska ja. den bra? Jo, men den var intressant och så nu i, i morse såg jag på... Eh, om Ludmilla. Aha. Hur är det den då? Jo men... Man fattar inte det, men hon var ju väldigt pressad av... Eh, Snubben? Ja, vad, vad han nu hette. Av, av, Enkvist. Ja, just det. Av tränarna. Mm. Men lyckan av att få äta sig mätt... Ja. ja, det är intressant Jag funderar på hur jag skulle attackera Nu kommer jag på lite, lite grann Ja, låt höra, kör igång du jag, jag har okej okay. Ja, I men Lycka och mätt Det är väl nyckelorden här för mig Inte mm. kanske att äta generellt mm. Men äh, Mätt är ju en slags lycka Och då Det som äh, när man kommer dit så är det ju mina favoriter. Mm. Det är ju snabbmackisar med korv, tunna pannkakor, kålpudding, torsk ja, med potatis. Vi, vi stoppar det. gråmål vad, vad, vad innefattar skråmål? Ja, det är, jag menar, då menar jag hamburgare, hamburgare på fritt. Ett, ett skråmål på alla frasser. Ja typ, ja. Ja. Mm. Torsk med potatis, Ägg och sås och korv. Det var en klassiker mamma och pappa gjorde när jag var liten. Och så ägg, ägg och sås och korv. Vad var det för sås då? Ja, det var någon vit persamellsås. Mm. Det tyckte jag var nöjd. Det fick vi ibland sen på härjeden. Jag vet att Syrans Syrans, vad heter det? Sambo. Nu skulle få in han och, han var ute och lekte när han var, var liten. Han gillade också. Jag det var vit sås. Ja, det var liksom ja, du ska få det och det. Är det vitt så hade vi oss Jag hade, hade kommer in direkt. Anders. <laughs> Anders ja. ja. Gröt i alla former. Mhm. Mm och te. Mm. Kroppkakor med små leverbiff. Mm. Leverbiff också. Ja det så jag jätte. Det fick man ju på skolan. Ja men det hemma så här, man så korvar sa och frysta upp det, alltså med potatis och sylt. Mm. Jag, jag vet att man fick ju leverbiff i skolan. Det kommer att... jag. Då, då känns inte lika bra men jag för mig ändå att, för det var ju liksom som nämen som köpt biffar, men det var ju lite... Men lever så, så minns jag att vi köpte man kunde ja, köpa... köpa lever liksom på mm också. Och så är man upp i bitar och stekte jag tyckte det var okej, okay, men jag, många hatar det ja. Men jag tycker lever blir Vad gillar du det? Uh, idag ska jag väl inte Äta mm. lever mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Men uh, Alltså jag är det någonting du tillagade i, I nutid alltså. jag Gjorde du på småpappa senast mm. De hade sån här lever mm. Lingosylt Lingosylt och potatis Kanon gott men just lever... stuvning det var inte lika gott Men vi har åt ju det ibland det På vår elever Men tänk dig dagens Tänk dig dagens sushi generation mm. sushi och Sushi-oliver-generation Alltså unga De älskar ju Och det är, det är någonting som jag tycker är konstigt Gillar inte du det? Jo, jag gillar sushi, men, ja. men det är ju liksom, ingen barnmat alltså. Nej. Det, Nej. Det blir väl, Man verkar att det nya tider Det är inte leverstuvning Nej Nej, Och nu det där som är det här tycker jag är perfekt att bli mätt på. Mm. Ragmunk med fläsk. Ja, men det är riktigt stabilt med det. Är... Det, det är fint. Nu är vi klart bort en sak, det är ju det med här... British breakfast ja. också allt. <laughs> jag mycket rostat bröd, så mm. här ägg och ja, mm. sån där uppe. Men sen nybakade kanelbullar kanelbulle, blir mätt på det också igen. Riktigt mm. hela mätt jag men det är en speciell lycka måste jag säga. Limp, och te Med smör Med, med, med smör Eller ja, Med smör, smör Med smör är inte det norrländska ja, så Det, yt, yt, det ytterst... hade vi alltid hemma ja, men Vi hade också det hemma Åsa när hon gillar inte med smör nej. Så att det, där, mm. där faller ju min teori på att den är ja Det är väl i, kanske i våra bäste norr ja, Men jag tänker på När jag i Skåne och han är från Stockholm mm. äntligen då har han ju alltid en, en, en tur med som Jag tror att det var han som, som käkade. Ja. Det är inte alls vanligt. Nej. Ja. Det var mitt mätt fokus. Ja. Jag, tänker, jag, jag, jag Jag håller med om... Om, om, om, om ganska mycket. Men... Eh, vad fan var jag tänkt på? Du tänker på en sak och så tappar <laughs> så Som du skulle vilja till, tillägga. Jo, jo, precis. jo men... men om jag är ensam, med stuvade makaroner och korv och ja. lingosylt. Lingosylt? Ja, alla, alla tyckte det så konstigt. Ja, lingosylt är, ja, det är, inget lingosylt är, är, är... är helt fantastiskt. Jo, jo men sen, om man, om man käkar med potatis istället för stuvade makaroner då mm. ska det vara ketchup på scenen. Mm. Och, och då går det även med, med bosson-gurka men det är liksom inte bosson görka till, inte, inte till makaron. Eh, jo, men jag tänkte på fiskpinnar då. Ja, ja, ju... Fiskpinnar och potatis och, ja, ja, och, ja, ja. och sån här eh, remouladsås Som man köper färdig ja. Mycket remis Jag tror vi fick eh, det här, eh, Spenat i det också Det ja. tyckte jag också kan ha med Ja men fiskbullar tänkte jag också på De sån här burkar Med fisk. Ja, ja. jag, jag, jag, jag Jag var ju väldigt selektiv med, med mat När jag var yngre mm. Så Jag eh, jag åt inte sällan borta Men någon gång i molin ja. hade en kompis ja. Ja. Då ska jag äta han. Ja. Och då var det ju fiskbullar ja. Nej, det ja. jag, kan ju äta, jag kan ju äta fiskbullar nu ja. men, men där och då i den åldern Man var så otroligt selektiv ja. Och då var det ja. liksom Vad åt, åt du? Var det bara sådana makaroner? Nej, alltså hemma så åt jag, Jo men precis, eller som mormor gjorde mm. Men att äta borta som en annan tillag, ja, men det var någon spärre där. Okay. Ja. Så, så jag, jag, jag, jag sa det till Martin vi går ju och, och käkar, käkar någon pizza mm. uh, och då var det med så sån här uh, surdegspizza men lite lite var var en Och han petade bort när kanter och så där gillade han. Ja. Så jag sa nej, det här ärsta mig liksom den här uh, selektiva ja. Jag, jag, jag äter ju det mesta nu, liksom. Ja, eller de, jag, men jag var nog ganska selektig juxt över lite Men just på kanter alls. så tog jag... För sådana här limper, limper som jag köpte, då var det ju bränt under så här. Mm. Då liksom... det åt jag aldrig upp. så mm. där under, så här Så man pappa lyfte bort, och låg det alltid. De här brända kanterna under, liksom ville inte visa det eller. Du trodde att de de, ja. de, de ser det inte? Nej. Men efter hundrade gånger så... Ja, de, de såg det varje gång Ja, ja men det, det, det är sant, jag var också väldigt selektiv jag. Liksom jag åt ju, det var, här, det var sånt här jag åt ja. Men just de här grejerna åt igen. Du ser inga lyxer överhuvudtaget för att bli mätt Men det var ju som, Roger var ju ännu mera ja, Han var riktigt petig Ja, han berättade ju ofta att hans mamma ropade in i köket som han hade ätit till Roger Och så, såg hon och visste en vi pannkoksmedel ja. Och jag minns han är i början så han hade ju ingenting på han början. Nej, det är nog också. Bara hanför intensiva serat. Nej. Vad mm. vet du, i vuxen ålder så provar han ju sill. Mm. jag ju sin. Det är inte jag, jag gillar inte. Men någonting med smaken förändras. Ja så. Oliver gillar jag inte är det så fan. Så alltså, vi nu, ja. Det var i Mallis i, i november så käkade tre oliver det oliver, det är jättebra. Ja, det är vidrigt. Mm. Men det är det som slusser att barn mm. de ös ju på med oliver. Ja. Jag, jag gillar inte det. etika och så gillar jag inte ansjovis. Jag kan inte få in eh, Janss frästelser kring grejer och inte så här syl med etika. Nej, etika. Alltså, jag gillar inte syl. Bokvärdis. Aldrig ansjovis, Jättesvårt det sitter kvar som barnum men annars, ja. så, med andra ord nästan när andra såns ansouvies är inte så smutsig jämt i något om det är nå ja, nånsam ja men det, det brukar vara kryddpeppar på ansouvies det är ha det som gör lite ja, jag provar alla varianter jag provar liksom men det är inte trum det kan ju äta men det är inte så gott men men, men var heter jag som fräschar Nej, för men till det Snabbt, så det <laughs> jo, jo, jo, men du... <laughs> då, kan man, då kan man få gissa. Vi såg det. frågan ut när jag sa sylt till, till Stuvan makaroner och korv. Ja. Men vad säger om till Jonssons frästelse eh, rövbettet? Eh, Säg mig ingenting, för jag kan aldrig äta Jonssons frästelse. Är det ja. konstigt eller? Ja, jo, men det är ju... Vad ska man ha till då? Nej, men man äter bara som det är liksom. Aha. Men... Det låter rimligt tycker jag Jo men det är ju matta Och det blir som lite ja. Lite puttepanna. Ja. Puttepanna. Då har det gått med Då har det gått med mm. Rövbettet, pyttepanna Jo men precis Och mm. Pölsa gillar jag också mm. Alltså sådana klassiska maträtt Det var länge sedan jag åt Pölsa faktiskt Vi åt där förra veckan Men det var ingen god Men det är Jag behöver inte köpa sådana hemmajord Utan den är jättebra men snett här mittemot bröd och salt plan så ligger tändstoppet. Och där har, har du käkat den en gång? Mm, jag tror inte Där har du ju husmanskost mm. och det, det, det som liksom är riktigt gjort ja. det är jättemycket. Pelikan. Så, så, så. Pelikan här är inte käkat på platsen. Ja, det är bara husmanskost. Ja, ja. Det, är, det är faktiskt skit. Här hade de på ni eh, var där i i våras så skulle de servera under en dag mm. vårkråka. Irr. Och det var ju också Men de har en massa sån coola grejer Jo men, men Det vill tillägga mm. Som jag nästan för på ett tag Det var ju smörgostårta ja. Fan vad gott Jag kom ihåg när jag spelade in Precis när jag skulle spela in Och så var det då helger Och då satt i din skola Och spelade in mycket Och då snackade du mycket om att du skulle hemma och äta smörgostårta Och var perfekt För solo det är inte med laga maten. Nej. Men jag jag, jag för åt mig nästan på smågottorten. Jag gör med, med räkor och lax. Åsa var borta för mycket. <gör> för ofta. Det är så jävla najs. Jo, men jag, jag tänker på... Jag glömmer fan allt vad det heter. Det har de ju på på potensdopet. Eh... Uh... Vad heter det? det? ser ut som ut istreband. Ja, vill du det? Ja, det tror jag. Det är ju kåldvackret. Jo, ist, det, det är som, lite, det är som eh, nästan lite polsa i, fast ja. mer ja, köttigt. Och så stuvade eh, stuvade potatis till. Ja, det till. låter och eh, rotmos och eh, fräsklägg Ja, det, det är också fint. Och så är det och så man har man röbete till. Mm. Ja, så en en stål en. en, en Ja, en, en, en lille. Och så en Chase. Och sen, Chase. ner den, men lite snabbt. Jag är en fin. Ja, Jaga ner den. Lille, den lilla. Det var det jag menade. Jag en lille. <laughs> jag menar inte att man ska ha en stor stöd. En liten stöd. <laughs> ja, alltså, jag det, är väl i vinkeln? Nej, men jag, jag, jag, jag kommer på som en En låt som har den med lyckan att få äta som Mm det låter låt, men det är ju, eh, jag tänkte direkt på Bob, Bob Gelldorff och Doing the Christmas svälten, svälten nere i, i Etiopien ja. där fick de inte uppleva lyckan ja, just det mm. men sen kom jag tänka på, lyckan för mig när jag var liten det var ju inte att äta som mätt lyckan skulle vara bara att bli mätt Så jag har alltid drömt om ett piller som man kunde äta som, in, in, som man blir mätt av så man, man slapp, slapp äta det jag Aldrig gillar liksom, Att det störde jämt att Man letar Hur ja. jag, jag är det mat? Jag bara, fan hatar det ja, precis. Det hängde ihop med att jag inte åt så mycket men, Så att jag alltid ville ha det är fortfarande så För jag tycker det är astråkigt att laga mat och att, och att sitta och äta runt ett matbord Tycker är for, <laughs> fortfarande astråkigt Jag har alltid tyckt Jag pallar inte långa middager Och då tänkte jag att lyckas skulle vara att om det fanns sån piller som så var skulle man kunna istället istället för att sitta och liksom tillbringa mycket tid vid ett matbord så kan man leka farligt, sporta idrott slippa sitta vid matbordet slippa kallprat klia gura lyssna på lax och L i fred, leka med sig själv läsa feedback aktuell <laughs> se, se på Seinfeld fluffa, dricka starkköl <laughs> räcka jans tobak Pilla navelund och sniffa in. Mm. Mm. Mycket roligare att sitta vid ett matbord och lägga det, det, det är faktiskt Jag tror att, ja, nu, har jag, nu tycker jag det är roligare än vad jag tyckte då Men jag tyckte det var fanns straff Ska man sitta här länge Och, och sitta jo, men, vid ett matbord och så Jag var inte hungrig Nej, unger. men det var kanske mer förut att, men Då skulle familjen, då ja. ska man sitta För jo, det var ju... den enda stunden man, man ja, hade det tillsammans och... Ja, så att få ordning på det på något sätt. Men hur gör ni nu? Sitter, sitter ni och liksom? Jo, det är vi ibland. Men vi kan också käka var för sig och hålla på så här. Så att... Vill du käka? käka fram till tv nu det är ju jäkla bra. Ja, naturligtvis vi gjorde inget... Naturligt, ju alltid det på densta. Men, nej, men just de här långa middagarna, nej, nej, nej, nej. Det är inte min grej. Jag minns att när barnen var små så hade man över... P.E.K. och Ingel och, och deras barn. Ja. Och då, men, då, var det, men, då satt så vi vid bordet borde käkade Som var ju ungarna färdiga så de, de sprang iväg och liksom, gjorde någonting. Ja. Och det kunde bli alltså, en hel jävla kväll att man bara satt vid det jävla bordet. Var det att han ville göra det, det? Nej, men de, så, men de satt och pratade. Men alltså, jag är ju mer som dig. Ja. på du göra något annan. Jo, men jag kände liksom det kliar kroppen, ja. bara. Ja, samma. Det liksom... Ja. Därför är hela den här kulturen med att sitta ut på restauranger också. Nu ska vi undra oss. Ja, det är kul. Men när vi äter klart, då sköter gå? Då kan man lyckas att dricka starkare vid en bar. Det är tre ord här. Eller om man, man kan sitta och dricka starkare vid bordet. Ja, men det blir ändå något slags socialt tryck. Och... Ja. Och särskilt om det inte är folk man är bekväm med eller sådär, så ska man sitta och kallprata och komma in på tråket. Det blir liksom... Okej, okay, om, det, om det är precis så När man tycker det är roligt att träffa Men det var ju så jävla ofta Man trängde att sitta med folk Som inte roligt, liksom, gav en ingenting då, då tappar intresset så otroligt snabbt Om det bara är lite väder och vind Och samtal sen, Då blir det skit tråkigt, jo, men det, det Där har jag ett jävla bra exempel menar, När barnen var små så var uppe i Piteå Vi var alltid där någon vecka ja. Och så, och så var det men vi var hos Åsas systers Men sambo då hans faster på deras stuga. Mm. Och jag kände bara bara var ute, vi sov i stugan och bara var ute i stugan det kändes liksom nej men nej, jag vill till civilisation, jag vill liksom ja. kunna bära dig själv men det var man som inlåst ja, ja, ja, Och så Och så satt vi där <coughs> i, i deras äh, äh, äh, hennes uteplats. Mm. Och så satt jag längst in, liksom, så jag kunde inte komma ifrån bordet. Och så bara fika det fikan. Liksom. Och så kände bara känslan. Men helvete fan, är det det här? Alltså jag har jobbar, jag jobbat ett helt år och det här är semestern. Är det, det här? Är ja. det här ska slänga bort tiden på att sitta en, två timmar vid, vid det här, här bordet. Och så inträng. Man kunde inte resa på så liksom. Eller, och fy fan. Jag minns det fortfarande. Jag tror att jag förträngt de flesta För jag var tvungen att stå ute Men jag var ju också så Jag var lite, alltså, jag gick förbord Jag behövde inte sitta kvar mm. Jag var ju inte så att jag inte tvingade Jag gick, jag ätit upp så jag gick jag förbo bara förbord Och de existerade det, det var skönt ja. Men ibland då främmande, man måste man sitta kvar det lite och Jag minns ju, jag det var när jag gick i lågstad Så var ju, när morsan jobbar så Hade ett kort dag En dagmamma mm. Eivor hette Hur fan kan jag ha det? Uh, som bodde i de här gulhusen vid Stenhammarna där. Mm. Och som är min selektiva intag av kost och äta på annat ställe. Mm. Andra dofter, alltid Det var så olika hem, hemma. Och så åt vi där liksom. Sen kom mor som hämtade, de gick hem själv. Och då... Då kom man på som ett knep. Då, då käkade man sig. Man tycker inte var en god Då på to toaletten. Sen gick man in. De hade ett barn. Gick man in dit och började lek med några leksaker. Ja, ska, ska, ska du inte ha med, mer? Är du färdig? jag är ja, klar. <laughs> då lyckas man smita bort. Då, ja, ofta, man, ofta man åt ingenting. Nej. Ja. Äh, då, men då gick man i jättan. Då kunde man inte de här sociala koderna och Nej, nej. nej. Och allting. nej. Men hur, hur är du nu då? Jag gillar du på ett annat sätt att sitta och käkning? Jo, men jag, jag går gärna ut på, på, ja. på, på restaurang sådär, då. Mm. och käka. Ja Det har jag som inga, ja. inga problem med. Ja. Nej, inte jag heller. Sådär. Men alltså, man får välja att gå med om man vill och allt det där. Och, jo, men exakt. Och sen är det ju om Det som är bra med Marikan Om vi går ut och käkar så brukar vi gå ut i, tidigt, alltså fem eller något. Mm. och så är vi klara vid sex. Ja, men vet, det är skönt. Det är inte det här tidiga timmars sittning eller det. Nej. Och så, ja, då är det förklarar det förklarar det också. Så om det inte om det som står känns ot. Ja, ja. ja nej. Du, äh, Och så är man inte har valt här. Nej precis. Och så jag, jag, är vi, vi vi har kört för Vi brukar möta upp henne. Ja just det En är på jobb och så går vi på Bara på taco-bar Ja Och det, det är, det är det. lagom Jo men det är lagom De är färdiga i sju Och så är man hemma här åtta Ja Då har man middagen klar liksom. Ja Säkert Nej men vi har väl Ja röret. men nu så Vi har väl helt röjt ämnet Just det jag glömde att ta med ämnes äh, Vi får ta det på Ja men du får låta. det Ja, ja vi, vi, vi, får, vi får återkomma det Jajamän Det fanns 20 minuter Oj oh. ja jag tänkte det här blir givet <skratt> och jag som hade mycket att lägga ut. Med. Ja, han det är bra. Då. Vi får se om ursäkt för, Vi, för, för alla, alla ljud runt omkring. Er. Det kanske inte var det mest optimala stället. Vi tackar. En ölglas, allt ölglas. Ja, som du kan säga. Tja! Tack för att du har pekat. Ja, det är en del med Ja. ja. ja. Hon har någon på gången <skratt> Det är ju Det är ju bättre. Det har köpt. Det har betalt Okej! Vad högt det blev. Här måste jag kan sänka. Väldigt. Jag, jag Jävla högt. Ja, vi provar nu då. Nu är det lottning på gång här. Ja, jag Och på lappen där jag... Swift. <laughs> ja, det, det är inte min stil va? Nej, Nej Jag kan nog inte ens stava till, till henne Nej. Nej Jag kan inte mycket heller så att, Men hon var det ropet jag skrev Men vi måste ju Vi kanske måste dela upp den där Den där poddavsnittet Till Swift Ja det lär så otroligt mycket vi kör fem avsnitt. Ja, vi, vi får dela upp det i. <laughs> ja, ja, vi börjar med barndomen och så sen och jobbar vi Ja. upp till tio år. Ja, ja helt enkelt. Uh, vad är det, vad heter det, vad är podden heter som är så otroligt långa avsnitt? Uh, det, du menar kortfärgad där? Vad Är du? de där korta. Nej, så jätt, jättelånga. Det är väl om, om, om, om, om, om, om, om idrott då. Kan... Ja, Erik Niva. från ja, when we were kings. Ja just det den, ja. Det lär bli sånt Ja, ska jag, skickar på, jag. skickar en bild på lappen så så. Ja, men gör det så att jag kommer ihåg. Ja, jättebra. Då. Då, då vet du. <laughs> ja, hörs. Ciao. Ciao.